Базиль крикнув щось незрозуміле, але сповнене жаху. Гіля шмагало його доти, доки він знесилено не впав на зелений чудовий мох. Там і лишився на м'якій постелі. Його оплутало коріння дерев, його засипало жовте листя, який вкрив сніг. Який весною розтанув, а серце випили мурахи. Колос відділяв добре зерно від лихого, а на дворі падав дощ. Вже давно він не чув людського голосу і потрохи розмовляв з тими речами, що його оточували. Що з тебе? Буде? А нічого. Зогниєш А ти Вродиш щось криве Мізерне Таке що тьху Ліпше хай горобець тебе з'їсть А ти добре Але як тебе кину на дорогу То ти не зійдеш А висохнеш на порох. Чи у воду вкину зогниєш Тебе треба в землю М'якеньку добре вгріту, щоб ти лежала, як у колисці. Я вже подбаю, я вже не дам тобі пропасти. Отак От колос любенько собі розмовляв з зернятами, і в його хаті було тепло і пахло яблуками. А дорогою гуляло весілля, грали музики, скрипка та бубон. Підпилі гості пританцьовували на болоті, аж з них пара бухала. І щось викрикували чи співали. Колос дивився на них через вікно і бачив, що то не дощ з неба паде, а насіння. Пшениця, жито, горох, мак, просо, овес, коноплі. Усе насіння, яке є на світі. Ха, сказав Колос, не все воно виросте. Пада саму не зна куди. Коментарі Я б не хотіла, щоб цю книжку тлумачили довільно тому пояснюю окремі найважливіші слова або як вам завгодно символи. У даному разі багатозначність може зашкодити. Трохи ортодоксальності нам не завадить. Сподіваюсь, ці коментарі дадуть змогу ласкавому читачеві зрозуміти всю серйозність і легковажність моїх намірів. Базиль. Базалевс. Царственный, той, хто належить короні душею і тілом. І є її тінню. Базиль раб і слуга, бо всі королі є рабами свого становища. Голос, який долинає до нього через дірку в даху. Будеть сонно свідомість. Базі слухається тільки наказу. Коли голос радить йому шукати інший світ, він йде туди, зрікаючись свого сану. Дивна країна. Місце, куди потрапили Шептун, Діоген, Колос і Перевізник. Вони як п'ять пальців на руці Бога котрий сперся на землю. Вони творять його діла і живуть у спокої, доки не з'являється малий. У дивній країні є все, що потрібно для життя. Але пізнання зруйнує її. Назва країни від того, що неможливе її існування – оскільки земля хвора і населена привидами померлих виникає асоціація зі словами